Surja e Neml, Mekase, 93 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emre në Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ta, sin, këto janë vargje të kuranit, të një libri të qartë, një udhërëfyesi, dhe lajmi i mirë për besimtarët, të cilët falin namazin, ndajnë zakatin dhe besojnë bindshëm në jetën tjetër. Një mend, atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, ne kemi bër që t'u duken të bukura veprat e tyre. Prandaj ata ecin verbrisht. Jan pikërisht ata që i prit dënimi i rëndë dhe në jetën tjetër. Do të jenë më të humburit Në të vërtet Ty o Muhamed Po të shpalet Kurani Nga ana e një të urti Të gjithë di ishëm Kujto kur musaj i tha familje se ti Unë pash një zjarë Do shkoj që t'ju siel ndo një lajmë prej atje Ose t'ju siel një ur zjari për t'ungrohur Kur shkoj të zjari Një zë E qirri Beku arqoft kush është e zjarri dhe të gjithë engjëjt rreth ti qoftë lavdëruar Allahu Zoti i botëve O Musa jam un Allahu i plotë fuqishmëri i urti hidh shkopin tënd kur e pa shkopin që po lëvizte si gjarpër A i i ku me vrap e nuk u këthy e prapa O musa, mos u frikso Në të vërtet, të dërguarit e mi nuk friksohen në pranin time Sa për ata që bëjn keq e pastaj të keqen e zëvendësojn me dhe për të mirë Unë jam vërtet falës dhe më shirë plot Fut e dorën tënde brënda në gji dhe do të dal e bardh pa kur farë së mundje Kjo do të jetë njëra prej nënt mrekullive që do t'i tregohen faraonit dhe popullit të tij. Vërtet, ata janë popull i pabindur. Por kur u erdhën atyre shenjat tona të dukshme, ata thanë: "Kjo është magji e qartë." Kështu, ata i mohuan ato pa drejtësisht dhe me mendje madhësie, edhe pse shpirti i tyre i besonte për të vërtetë. Pashiko cili ka qen fundi i shkatrrimtarve. Ne i dham Daudit dhe Sulejmanit dituri dhe ata than: "Qoftë lavdëruar Allahu që na ka ngritur mbi shumicën e robërve të Ti besimtar." Sulemani e trashëgoi Daudin në misionin e tij profetik dhe tha: "O populli im, neve na është mësuar gjuha e shpendëve dhe na është dhënë gjithçka." që është vërtet dhundje e madhe. Para Sulejmanit u tubua ushtria ti e tij e përbërë prej gjindeve, njerëzve dhe shpendëve, të gjithë radhitur në çeta të gatshme. Kur arritën në luginën e Milingonave, një milingon tha: O Milingona, hyni në banesat tuaja që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju parë. Ai voli buzën e gaz duke qeshur me fialet e saj dhe tha O Zoti im më frymëzo që të jem mirnjohës për mirësitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur më prano me mëshirën tënde në gjirin e robërve të tu të devotshëm Ai bëri kontrollin e shpendëve e tha Pse nuk e sho pubëzën këtu? A nuk është e pranishme ajo? Nëse nuk do të mësiel arë sujetim bindës, do të adënoj me dënim të rëndë, ose do të aferë. Nuk vënoj shumë, e ajo erdi dhe tha. Kam marrë vesh diçka që ti nuk e ke ditur, dhe të kam siel lajmet të vërteta prej qytetit të shebës. Kam parë një grua që së ndonë të popullin e ati i qyteti ajo zotëron të qdojgjë dhe kishte një fron madhështor. Kam par se ajo dhe populli i saj, a dhuronin djelin e jo Allahun. Djali u aparaciste të bukura si e lete tyre, duke i larguar nga rruga e drejt, pra ndaj nuk ishin të uvëzuar. Ata nuk i përuleshin në seqde Allahut, i cilin zjerë gjithshka që është e fshehur në qiej dhe në tokë, dhe dijë, qëfar fshihni ju dhe qëfar të regoni hap të zi. Allahu, është një, s'ka zotë të vërtet përveç ti, zotit të arshi të madhë. Sulejmani tha, do të shohim se a thua të vërtetën, apo je gënjështarë. Shko me këtë letër timen e qoju atyre. Pastaj, largohu pak nga ata, dhe shiko cila do t'jetë për gjija e tyre. Mbretëresha e shebës, tha, O paria ime, mua më ka ardhur një letër fisnike, ajo është nga Sulejmani dhe është me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Mosu madhështoni parameje dhe e janit të përullur si besimtarë, Ayofa O paria ime, më këshilloni se ç'duhet të bëj në këtë çështje. Un nuk do të vendos asgjë pa ju. Ata than: Ne jemi shumë të fortë dhe luftëtar të guximshëm, por urdhri të takon ty. Andaj mendom mirë se ç'do të urdhërosh. Ayofa, një mend kur mbretërit pushtojnë ndonjë vend banim, erranoi natë dhe e poshtëroin parën e tij kështu veproin ata tani do t'u dërgoj atyre një dhuratë dhe do të shoh mesë do të kthehen të deleguarit kur erdhën te deleguarit Sulejmani tha a mos doni të më ndihmoni me pasuri ajo që më ka vënë Allahu është më mirë nga ajo që ju ka vënë juve por ju gëzoheni me dhuratën tuaj Kthe huni, tek ata, ne do të sjelim ushtëri të cilën nuk do të mund të apërbalojnë ata, dhe me siguri, do t'i dëbojmë ata prej shebës të poshtëruar dhe të përullur. Pastaj, a i tha, o parësi, kush prej ushtë do të mësjel fronin e saj, para se ata të vinë të dorëzuar? Njëri nga gjindet, i friti, tha, unë, do të ta sjell ty para se të ngrihesh prej vendit un për këtë jam i fuqishëm dhe i sigurt po ai që ishte i paisur me dijen e librit tha un do të ta sjell ty sa çelen mbyll thyt kur sulejmani e pa të vendosur para ti tha kjo është nga vonditë e Zotit tim për të më provuar a jam mirnjohës apo mohues kush falënderon E bën për të mirën e vetë E kush mohon Ta di se zoti im është i vetë mjaftueshëm Dhe dhurues Ndryshojeni Edhe fronin e saj Do të shohim se A do të avërre këtë Apo jo Kur erdi ajo I than I ti lësht froni yt Ajo u përgjigj Duket si kur ti ishte aji Sulemani tha Para sajna është dhën dituria dhe para saj i jemi nënshtruar Allahut. Atë Belkisën e kishte penguar nga Islami ajo që adhuronde në vend të Allahut sepse ajo ishte nga populli mohues. Asaj i thanë të hynte në pallat. Kur e pa atë, ajo kujtoi se ishte uji i thellë dhe përvoli fustanin te këmbët. Sulejmani i tha Ky palat është i shtruar me gjama Ajo tha O Zoti im Me të vërtet unë e pas kam dëmtuar veten Dhe tani bashk me Sulejmanin I dorzohem Allahut Zotit të botëve Ne I dërguam fisit të themudit Vëlanet i salihun A i tha A dhuroni Allahun por ata unda në dy grube që grindeshin një distyre. Salihu tha, O popullim, përse ju e dëshironi të keqen paras mirës, përse nuk kërkoni nga Allahu falje të gjunaheve që të mund të më shiroheni? Ata than, Ne kemi ogur të keq prejteje dhe atyre që janë me ty. A ju tha, E mira dhe e keqja është prej Allahut Në të vërtet ju jeni popull i vën në sprov Në qytet kishin qenë 90 që bënin nga të resa e nuk vini në regull Ata i than njëri tjetrit Betohuni në Allahun se natën do të avrasim atë me gjith familjen e ti Pastaj do të themit të afrmve të ti Se ne nuk kemi qenë të pranishëm në shdukje në familjesë të ti Dhe se po themi të vërtetën Dhe kur disën një kurth Por ne, unë gritëm një grackë pa e ndjera ta Ta një shiko se si ka qenë fundi ingat resave të tyre Ne ishka të ruam ata të gjithë dhe popullin e tyre Ja, shtëpite të tyre të rënuara për shkak të këqijave që bënin sigurisht që këtu ka këshill për njerëzit që dinë ndërsa ata që kishin besuar dhe i frikësoheshin Allahut ne i shpëtuam kur luti i tha popullit të vet përse bëni vepra të mbrapshta e të turpshme madje në sytë njëri tjetrit vall A mos ju u qaseni me epsh me shkujve në vend të femrave? Në të vërtet, ju jeni popull i paditur. Përgjigja e vetme e popullit të ti ishte. Dëbojen i familje në lutit prej qytetit tuaj, sepse ata janë njerës të dillirë. Dhe ne, ishpëtuam atë dhe familje në ti, përveç gruas e ti, se cilës, i caktuam që të mbetej me të dënuarit. Dhe mbitaleshuam breshëri prej gurësh, e sajt mëshme që ishte ajo breshëri për ata që ishin paralajmëruar. Thuaj, O Muhammed, lëvdor e falënderuar qoft Allahu dhe shpëtimi qoft për robërit e tij të zgjedhur. Kush është më i mirë? Allahu Apo ata që ja shocërojnë ati në adhurim A ka më të mirë se a i që ka kryuar qijet dhe tokën Dhe lëshon për ju nga qijeli uj Me të cilin kryon kopshte të mregullueshme Jun nuk mund t'i bëni pëmët të rriten Pa këtë uj Val, a ka krahas Allahut zot tjetër? Jo Por ata janë njerës që i veshin Allahut të barabart me atë A ka më të mirë se a i që e ka bërë tokën të qëndrueshme Ka bërë në të lumej Ka ngritur në të male Dhe ka bërë midis dy deteve pënges të padukshme Val, a ka krahas Allahut zotë tjetër? Jo, por shumica e tyre janë të paditur A ka më të mirë se a i që i vjen në ndihmë nevojtarit të këputur, kur i lutet ati, që ja largon të keqen dhe ju bën juve trashëgjimtar në tokë. Val, a ka krahës Allahut, zotë tjetër, sa pak që reflektoni. A ka më të mirë se a i që ju rëfen rrugën në erësirat e tokës dhe të detit, dhe ju qonë erërat si lajmëtare të mëshirës të ti. Val, a ka krahës Allahut, zot tjetër, i lartësuar qoftë Allahu dhe i lavdëruar mbi që do gje që ja shocërojnë në adhurim. A ka më të mirë se aji që zë fil kriimin dhe pastaj e ripër sëritatë që ju jep mjetë e jetese nga qili dhe toka. Val, a ka krahës Allahut, zot tjetër, thuaj, O Muhammed Silni prova tuaja Nëse ajo që thoni është e vërtet Thuaj As kush përveç Allahut Në qiel Apo në tok Nuk i di të fshehtat Dhe as nuk do t'a di se kur do të rinjallet Val A di ndo pak ata Për jetën tjetër Për kundrezi A ta dyshojnë të Ata janë të verëbër ndaj saj. Dhe mohuesit, thonë. Valë, a mos do të rinjallimi ne dhe etëri tanë pasi të jemi bërë dhe? Vërtet, neve dhe etër dhe tanë na është premtuar kjo qysh më parë, por këto me gjasë nuk janë tjetër veç se legjenda të popujve të lashtë. Thuaj, Udhëtoni në përbot, e shikoni si ka qenë fundi i keqë bërësve. Mosu piklo, o Muhammed, për shkak të tyre, dhe mosu ngushto për kurthet e tyre. Ata thonë, kur do të plotësohet këj premtim, nëse ajo që thoni është e vërtet. Thuaj, mba se mund të jetë pas shpinë suaj, ajo që doni të shpejtoni. Në të vërtet, Zoti ytë është bamires i madh i njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirë njohës. Pa dyshim, Zoti ytë di atë që fshehin zemrat e tyre dhe atë që eshfaqin hap tazi. Ska as gjëtë fshehet në qijel dhe në tokë që të mos jetë e shënuar në librin e qartë, leuhi mahfudhë. Një mendë, këj kuran u tregon bive të Izraelit shumë nga qështjet, për të cilat nuk pajtoheshin, dhe naturisht është udhërëfyës dhe mëshirë për besimtarët e vërtetë. Nuk ka dyshim se zoti ytë do t'i gjukoja ta, Drejtësisht A i është i plot fuqishmi dhe i gjithdihishmi Prandaj, mbështetu tek Allahu Vërtet, ti, i e në të drejten e qartë Sigurisht që ti, Muhammed, nuk mund t'i bësht të vdekurit të dëgjojnë As nuk mund t'i bësht të shurdherit të dëgjojnë thirjen të ndë kur të kthejnë shpinën ti nuk mundesht i nxjerrësh as të verbërit nga humbja e tyre ti Ty të dëgjojnë vetëm ata që besojnë shpalljet ona dhe na nënshtrohen ne si muslimanë dhe kur të përmbushet fjala jon kundër tyre ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafsh E cila do të flasë atyre se njerëzit nuk u janë bindur shpaljeve tona A të dit, ne do të të bojmë preq do popullin nga një grup Prej atyre që mohuan shpalje tona A ta do të vihen rrad E kur të vinë, do t'i pyesim Ju, i mohuat shpalje të mija Ndo nëse nuk ishit kur far një hurie për to që është kjo që keni bërë. Dënimi yndë do t'i godasë ata, për shka këtë këqijave që bënë, e nuk do të mund të nëzjerin asë një fjalë. Val, a nuk shohin ata që ne e kemi bërë natën për pushim, ndërsa ditën për të parë. Një mendë, këto janë shenja për besimtarët. Edhe ditën, kur të fryhet në surë, do të të më rohet shdo kush që gjendet në qijej e në tokë, përveç atyre që Allahu nuk dëshiron të i friksoj. Të gjithë, do t'i vina ti të përullur. Ti, ishi konë malet e mendon se janë të pa lëvizëshme, por ato do të lëvizin si retë. E til është fuqia e Allahut, i cili ka përsosur që do gjë. A i di mirë, që do gjë që bënë ju. Ata që kanë bërë vepratë mira, do të kenë shpërblim më të mirë dhe do të jenë të qliruar nga të meri i asaj dite. Ndërsa ata që kanë bërë vepratë këqia, do të hidhen me fytyr për mbys në zjarë. Ju do të shpërbleheni veç për atë që keni bërë. Thua ju o Muhammed, Unë jam urdhuruar që të adhuroj dhe të mëzotin e këti i qyteti, me kës, i cili e ka bëra të të shenjt dhe të cilit i përket gjithshka. Jam urdhuruar që ti nënçtërohem ati dhe të këndoj kuranin. Kush do që merë rrugën e drejt e bën për dobitë vetë, ndërsa atyre që dëvijojnë, Ti thua ju, unë jam dhe të mparalaj mrues Dhe thua i, falenderimi qoftë për Allahun A i do t'ju atregoj shenjat e ti, e ju do t'i njihni ato E zoti ytë nuk është i pa kujdes shëm ndaj veprave që bëni ju